He, hartelike goeiemorrag. Ray Conniff het ons ingeleid tot hierdie program en die liedje wat hy daar speel, is sy weergave van Memories are made of this en hylle is oor muziek wakker iets in mens op. As jy een plaat hoor wat jy hierlaas hoor, onmiddellik is jy op die plek en jy beleef of herleef weer die dinge wat gebeur het tijdens die tyd wat jy die plaat geluister het. Nou, uh, Ja, vandag, nee, het ek vir julle baie mense, maar nee, ek het twee. Ek net twee mense wat vir julle baie mense gaan bring. Hierdie twee is verskrikkelijk talentvol, hylle, um, kom ons so noem hylle impersonators, hylle <laughs> maak ander kunstenaars na, dat uh, jy sal denk, uh, wie is dit nou wat daar so sing, en ek weet nie, julle moes al, van James Marais en Monique Kassels gehoor het. Hulle was alweer al op my program in uh, onderhoud gewees en uh, ja, hulle het een groot, groot verscheidenheid van kunstenaars wat hulle dek. Hulle is self so versitaal. Um, maar, oké, okay, ek wil net eers gau vir elkeen van hulle beheertgeen. Uh, ek weet nie of jy onthoud die uh, muziekprogramm uh, van uh, roulette, wat op tv was, waar hulle vragen vraag het, oor muziek, en die, en die, en die. Nou hulle al het opgetree, op die spesifieke program, so, hulle gaan, vir, as inleiding, eers vir James, en dan vir Monique, gaan ek let hulle, die optrede wat hulle daai dag gedoen het, hy die, die roulette self, let hulle, hulle daai, vir ons, gauw, um, doen en dan sal ons begin met al hulle nietste uh, opnames en uitsendings en oh, shows en ja uh, ons luister eerste James Marais, Missy Corlette sy guest appearance op daar die program hier kom hy ons eerste gast is uit Afrika'se nommer 1 Elvis Presley naboeser, verwelkom, James Marais yeah. So ride right, mama, I'll ride right with you. I'll ride right, mama, to see anywhere you do, well that's all right. Well that's all right. I'll right, no mama, any way you do. I believe the town baby bake, I believe the town to show. Sure. Well and you won't be part of me, hang on, so don't well that's all right. Well that's all right. I'll so right, no I believe in baby I believe in bother put me haters on over that soul all over Anyway you do Pay much Maybe I didn't treat you What no as good as I should have where I didn't love you What no as often as I could have the Little things I should have said and I no, I just never took the time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 Yesterday Those happy hours Yeah, that we once knew Ain't so long ago They so mad Make me blue They say time It is a feel heart Every time has to Since we've been born, but I see you still we will apart when i kiss up walls you i said to me up made a Thank you. Thank you very much. We're caught in the trap. I can't walk out. Oh, because I love you too much, baby. Oh, I well, oh, well, oh, can't just see. Oh, what you doing to me. Oh, wait a oh, A suspicious mind And we can build our dreams A suspicious mind James Marais! Thanks very much! Baie dankie James, het was fantastisch te dit no. was James Marais Se optrede By die Musik Roulette TV program en uh, so a medley van 'n paar liekies ons sal net nou die hele liekie luister, uh, baie van hulle kom ook voor in die program vandag en uh, soos ek sê die, die groot pret van hierdie twee uh, te luister optree uh, sluit in om hulle te sien optree hulle kies altyd die venue waar daar a, a change kamerkie nabij is, of hulle maak a change kamerkie, daar achter die verhoog, laat hulle gauk in hardloop, en nou kom hulle uit soos, uh, wie, um, kom ons sê, Sheikon Stevens, die volgende plaat kom hulle uit as Elvis, die plaat daarna kom sy uit as Doris Dij, en dan, oh, sjeur, en, um, daar is so baie mense wat door hulle gedek word. Nou, precies die selfde programma, het Monique ook by opgetree en uh, by Musique Roulette, so ons het nou net geluister hoe James daar gevaar het en hier hoor ons nou vir Monique Kessels. Um, Hulle is verloof uh, hele rukkie, 2016 al. Um, ek het nog niks gehoor van Uh, klokkies of weet nie miskien het, uh, het ek net iets misgekyk maar ja uh, ek weet ten minste verlof <laughs> ok hier kom Monique Gesels met Musiek Roulette se optrede <middling> verskyn die gesigte van kunstnaars, wat die liedjes wat julle nou gaan hoor, ook gesing het, vir welkom ons tweede gast kunstnaar vanavond, op musiek roulette, Monique Kessels. For me my baby don't care for cause and races my baby don't care for I turn places this tailor is not a style and even Lana Turner smile Something he can't see My baby don't care Who knows it My baby just cares for me Hi, right, Donkey! sky I'm going to sing, you are the moon Palabran las bamba Palabran las bambas necesito una boca de gracia Una boca de gracia pa nepatia y arriba y arriba Ay arriba y arriba podi seré so ek kapitann, so ek kapitann, so ek kapitann Bam, bam, bam, bam Bam, bam, bam Bam, bam, Se necesito na porga de grazia Una porga de grazia, panipatia O disere, o disere, o disere. I kan ons. Ba, Daar sê, nou het alweer mense gehoor en het was eers James Marais met, met, sy uh, medley wat hy op mysiek gedoen het en toe kom Monique Kassels en sy doen precies die selfde. Uh, daar van die liekies wat, sy, wat hulle daar stikkies van uitgesing het gaan jylle die hele liekies op die program hoor. Maar, uh, en soos ek sê, die groot preda is om hulle doop te opverhoog. Op Wie, uh, jy kan die muzikaliteit, <laughs> as daar soe woord bestaan, uh, sommer sien, jy weet as daar, byvoorbeeld, so in die muziek, evenskielike, uh, symbalklang kom, dan, uh, so, sommer net in die straat, dan, klop, dan sê jy sien, uh, Monique sy hand gaan op, en sy duiduit noot aan en sy, en hulle al twee lewe so in die muziek in, dat dit maak het vir jou net een pret. En ek kan nie aan enige ander twee mense dink, wat ek kan gaan uithaal en dan verwag hulle moet die hele twee en een half uur program uh, die mense entertain. Ek sy jou sê, as die twee opdreef is, hulle entertain vir die hele, hele nacht. Ok, so, dit is nou genoeg, ons gaan nou begin met die rechte program en hulle skops om af met It Must Be Love, saliekie geskryf dier Bob McGill en, oh McGill, sorry, en opgeneem in die Amerikaanse country musiekkunstenaar Don Williams, Dit is in nege, uh, juli 1979 vrygestel as die derde enkelsnit van die album Expressions. Die liekie was in, uh, Williams sy negende, nummer 1 enkelsnit op die Amerikaanse billboard Hot 100 en uh, Hot Country Singles. Maar nou, jy moet net tred hou met hoeveel verskillende ander kunstenaars hier vanavond gepresenteer word. Een uh, hylle noem het als a tribute toe a tribute to en uh, hoeveel tribute hylle hier vir ander uh, kunstenaars doen ok, ons gaan hier die eerste is soos ek sê, Don Williams it must be love en dit is James natuurlijk wat het vir ons voordra en kom hulle There's nothing. het gesê het uit must be love en het Don Williams verteenwoordig met daar die spesifieke liekie ek sien uh, Letty jy is ingeskakel en jy sê jy geniet die muziek en ek moet groente stuur aan pa, he nie en ek nou nie te behag hy het daai, uh, want Monique uh, ach my wereld skielik O, is hy, oké, daar is hy, okay, uh, daar is hy. Uh, pa Henie en Margriet en sister um, Ellen ja, Helene, uh, en vir amal sê, uh, hulle moet lekker saamluister en ja, en uh, dankie vir die program sê sy, uh, ek hoop julle geniet die twee kunstenaars wat vandag op is, ek kan nie sien hoe mens hulle nie kan geniet nie, hulle is so so veelzijdig. Right, ons gaan aan, uh, Joy Schwerty, daar uit Amerika uit, ek sien jy luister ook, en uh, jy sê jy gaan lekker saamluister, die dorpie wat Joy vandaan luister, is genoem, genaamd, uh, Surprise, en uh, ja, ek hoop, sy is nou weer terug, en kom Surprise ons elke vrijdag, met ons program, sy was een uh, die hele rikkie was sy afsiek geweest. noem het maar so, wat sy nie kon inskakel nie, of wat sy nie ingeskakel het nie, uh, maar uh, dit lyk my, dit gaan nou heel wat beter met. ha, hulle het daar die hartskokke gegeen, al die type dinge, en sy sê sy voelsommer, 100%, of baie beter, as wat sy gevoel het, so dit het gewerk ok, kom ons stap aan, en wat is volgende uh, kruiks Ja, ons het nou net Don Williams' liekie geluisterd, hierdie ene, The Green Door, een baie gewulde liekie uit 1956, met die, siek, die muziek gecomponeer door Bob Hatch, Davey en uh, lirieke door Marvin J. Moore. Dit is die eerste keer opgeneem door Jim Lau, uh, wat uh, uh, uh, nummer 1, op die Amerikaanse trefferlijste in 1956 bereik het. Die liedje is door aantal uh, kunstenaars gekover in sluitende weergave door Sheikin Stevens. Hy is die een wat ek ken, wat die bekendste was vir die specifieke leeuwkie. En dan het ek ook die story van die Green Door. Hulle sê, what's the secret you're keeping? Nou daar was iets sinnetairs of sinners of wat noem hulle dit, wat achter daai deur gebeur het en uh, dit het vir altyd te geheim geblei maar onlangs, nee onlangs uh, soor ek hier terug, het die waarheid uitgekom dat achter dit baie te doen met lesbienisme en uh, wat noem hulle zet in die Afrikaanse kant maar uh, ja, sikke type Uh, dinge vir daar aangegunne, daar was een geflielde gitaar daar binnen ach, klavier daar binnen daar was sobeide uh, dit is deesdaas het uh, uh, uh, damesklerwinkel ons stap aan en hier is James Marais en hy doen vir ons die liekie Grino van Sheikin Stevens <lacht> die skare geniet het en ek, uh, as jy daar is, sal jy dit ook geniet, by enige van hulle vertoning ek glo, hulle kan om deur die nacht vat, en jy sal nie dans uitsit nie, jy sal dwars deur sal jy op die vloer bly ok, nou oh uh, ja, okay, ons het nou 2 of 3 van James geluister kom ons, kyk wat het ons hier van Monique ja, kom ons doen hierdie ene If I could turn back time Rikkie Uh, door die Amerikaanse sangerest en actrice Cher, uh, wat uh, haar 19e studioalbum, Heart of Stone, uitgevoer het. Dit is in juni 1989, as die album albumse hoofenkelsnet vrygestel, door uh, Geffen Records. Die leekie is specifiek vir Cher geskryf, door Diane Warren, wat het uh, in samenwerking met Guy Rog vervaardig het. Nou sê hier, was nie ontroer dier die demonstratie uh, wat uh, die Likie, wat dier uh, gesing is, maar uh, Rog het daarop aangedring dat sy dit sou opneem. Die lirieke praat oor die gevoelens van berou as gevolg van slechte dade en die bereidwilligheid om tyd om te keer of terug te keer om dinge recht te maak. Vaak hoe turn back time. Koe, okay, en die vorige, uh, een van James, wat James gesing het, het uh, was een piekie, piekie een swak opname, die Green Doe, uh, jy moet weet baie van hier die woord opgeneem terwijl hulle uh, die vertoning lever, dan zit sommer, uh, moet een self, selfoon opgeneem of so, voor alles die eerste keer is wat hulle een ding syng. Uh, as, daar is paar signature tunes wat hulle het wat uh, uh, je weet, dan, dan geneem hulle dit professioneel op, maar uh, die ander, die, iemand het in die gehoor, het net gevra doen vir ons Green Door, en dan doen hulle Green Door, maar dan uh, uh, is die telefoonopname opname nie so lekker soos die stereo opnames nie, maar hier is Monique Kesels en die liekie is, if I could turn back Time. I'm share silly If I could turn back time, if I could find a way, I'd take back those words that I heard you, and you'd stay. I don't know why I did the things I did. See yeah. you. Yeah. Sy Monique met If I could turn back time, it's sure een van surese groot treffers, en, uh, ja, en as jy hulle op die verhoog doopbou hierdie twee mense, hulle geniet hulle muziek hoor, en dit veroorzaak sommer ook dat as jy wat toeskouer of in die gehoor sit, ook die, die muziek baie baie geniet Ek wil nog een een van hulle programme gaan doopbou hulle kan een dag hier in Kimberlie komt optreed. Ek het uh, oor twee naweke. Uh, wanneer is die 25ste? Wanne is nou al die, is volgende zaterdag. Dan het ek vir uh, Anja hier so, ook een wat ek een uh, onderhoud mee gehad het. En ja, dan tree sy hier op. En het gaan die eerste ontmoeting moet daar wees. Al het ons al by baie gesels, so elke kort kort gesels mens. Uh, maar Uh, om haar in een levende lewe met haar te gesels dit het nog nie gebeur nie, so volgende week gaan ek die geleendheid kry omdat sy hier optreed, so ons hoop een van die mense luister, die mense wat show zo'n dinge op Kimberley reel, hier soos twee mense en hulle gaan vir ons hier entertain in Kimberley kom uh, maak een plan, ek het vir jullie telefoonnommers en ek het alles uh, as jy hy hulle wil kontak Uh, Oké, okay. nou waar trek ons ek praat so baie ek kom nie by die musiek uit nie Long Cool Woman in a Black Dress yep dit is 'n liedjie geskryf deur Ellen Plaak, Roger Cook en Roger Greenway en uitgevoer deur die Britse rockgroep die Hollies in 'n uh, onderhoud met Johnny Walker op BBC Radio 2 oor Sounds of the 70s in april 2023 het plaag gesê dit is deur homself en koek geskryf. Koek het 'n langdurige ooreenkoms met Greenway, Greenway gehad. En enige lietjies wat deur die een geskryf word, uh, moet aan die ander eh uh, of wel, moet aan mekaar erken word aan elk ander erken word. OK. Ons luister na Ek dink, al twee van hulle sing nie saam, dit is James en Monique, uh, Long Cool Woman in a Black Dress. Long cool woman in a black dress gesing deur. Dit sê op die label James en Monique en uh, dit is deur Elvision, Lvision Ele, uh, entertainment opgeneemd Long cool woman in a black dress gesing. Meestal dan ek weet nie of James Ivers aan kom maar meestal deur Monique. Ehm um, ja, hierdie volgende een hè. Ek weet die onderhoud, my onderhoud met hulle oog, ek het nou die datum vergeet, maar is lang terug hoor, dus toe hulle nog uh, jong was, en ek dink hulle was al uit die schoolheid gewees, maar in elk geval, uh, toe het uh, James my gesê, wat hy aan werk, is hy wil een album, uh, uh, wel een uh, album opneem, vir homself, en een aparte album, vir Monique, wil hy dat opneem, en, maar, dit moet nie a cover likies wees nie, het moet likies wees wat hy self geskryf hy sê hy het nou al a paar gedoen en ek wonder of hierdie een is, ek is jammer my skat, sê hy en ek wonder wie die skat is praat hy met Moniekie so kom ons luister, James Marais syng, ek is jammer my skat nie by haar leef Ja weet ek, is kwaad vir my en ek wil me verhaal sê is jammer my skat, doel jy my Ja, ek is disperaard ek is jammer my skat, wil jy my nie vergeven os sy hou my top, my heart klop, my handen bieven baarschielig draai sy om en sy soen my Of you heb jy al jou eetjes een muis? Hoor jy frukkie? Ek kan nie alke aangaan sy by die ba nie. En die kinde soeke pa. Hoor jy frukkie? Frukkie, hoor jy? Ek is jammer, my skat, wil jy my nie vergewe. Over die bank is so hard, en te kort vir my lang benen. Die hondlik aan my Ja nie, daar is nie lang gedroend. Uh, uh, ek sal doen wat jy wil hee as ek by jou kan le. Jy weet, jy gaan nooit die voorrege en die ou. Dit is wanneer jy skorrel goed was en die was goed is gedoen. Die kinders is sla gebat en de, al die. Dit is nou net, uh, jy, jy voer evil met evil. Ek sê jou, sy gaan nie vriendelik raak. As al die al die tankies word gedoen net omdat sy kwaad is sy sal kwaad blij ok, vrouwmies is nie onhoesel nie hoor hulle is slim goed uh, is James Murray hy is volgende op die draaitafel en die Likkie is uh, uh, daar was een wereld weie competitie, ek dink het was in Nashville of was het in Memphis gewees ek is nie zeker nie, maar het was daar waar die muziek gebeur En uh, hy het daar opgedag ek praat nou van James, en uh, hy het ingeskryf vir die competitie is die uh, Elvis, uh, wat noem ons dit, nie lookalike nie, maar uh, die, die nabootser, Elvis nabootser, en wereldwijd, je kan je voorstel hoeveel van hulle is daar, en tussen allemaal wat ingeskryf het, het James vierde gekom wereldwijd. In Zuid-Afrika is hy natuurlijk nummer 1, Elvis naboetser. Ok, so, uh, het meeste van die likies wat hy doen is maar Elvis likies, en uh, ja, as hy, as, hy, as hy praat van Elvis the pelvis, dan my jylle hierdie ouse hypooksien swaai hoor. Uh, can't help falling in love, likie geskryf dier Hugo Peretti, en uh, Luigi uh, Creator, en uh, George David Weiss en uitgegeer door Gladys Music nou die melodie is gebaseer op Plaisir de d'Amoe dit is uh, een van Nana Mascuri uh, sinne de d'Amoe, dit is die plasier van die liefde dit is een gewilde Franse uh, uh, liefdeslikkie gecomponeerde in 1784 door Jean-Paul Agit Martini Die liedje is aanvankelijk geskryf vanuit die perspektief van een vrou as uh, can't help falling in love with him, wat uh, die eerste en derde reel verklaar op en uh, uh, uh, uh, uh, eindig eerder as woorde met ruim met jy. Ok, kom ons luister na hierdie can't fall, uh, help falling in love with you Um, gesing dier James, nummer 1 Elvis Impersonator van Suid-Afrika. Nou waar, daar is ook COVID-tijdperk, het James en Monique hoordes en hoordes, hulle het feitlik elke aand, het hulle f, f, f, f, live streaming uh, op Facebook, oh uh, nee, ja, dit was op Facebook geweest, uh, gedoen, en uh, uh, soos ek sê, dit is waar ek hulle die heel eerste keer raak geluister het, en uh, toe het ek baie van hulle liekies beginne hou, en uh, ek het hulle gevolg. Ok, ons is by Monique. Monique en die liekie is good molly, wat good golly is molly, rock'n'roll liekie, wat die eerste keer in 1956 dier die Amerikaanse muzikant Little Richard opgenem word. Wee, dit is ook hierdie eindste Little Richard, wat Cliff Richard sy naam opgebaseer het. Hy het ook baie van hierdie Uh, little Richard se uh, Misikho to uh, kies hy vir uh, uh, well, hy se Harry Webb to kies hy van van Richard uh Cliff Richard. Uh, opgeneem uh, dit is in Januarie 1958 as specialty enkelsnit S624 vrygestel en later op Little Richard in Maart 1958 die liedjie uh jump blues is geskryfd dier John Marascalo, Kalsau, wat hoe, vervaardig dier Robert Bams Blackwell. Alhoewel die eerste keer die Little Richard opgeneem is, het Blackwell ander weergawe van die, dier die Valiens vervaardig, wat dier die eerste weergawe van Little Richard opgeneem is, en nageboot zet, wat tydens die, wel, wat destijds nie vervaardig, vrygestel was nie. Ons gaan luister na uh, Monique en sy gaan vir ons doen Good Golly Miss Molly Little Richard Sileckie Ja, hoe! En soos ek sê, dit is Monique gewees wat Good Golly Miss Molly gesing het en ja, sy is so flexibel om by enige type muziek sommer net in te val en dit haar eie genre te maak. Nou gaan ons weer na James toe. Jayla's Rock Kusiliki, en dit is Elvis ene, wat dier die Amerikaanse sanger Elvis Presley vir die rolprint met die selfde naam opgeneem is. Dit is geskryf dier Jerry Leiber en Mike Stoller. RCA Victor het die uh, likkie in op 24 september 1957 as een en jy nog die, die, die, die, die spoed gehad die RPMs is 45 RPM enkelsnit vrygestel en is 'n uh, uh, as 78 RPM sit dit was gewoonlik die langspeelplate wat 78 was in die Verenigde Koninkryk as die eerste enkelsnit van die rolprent se klankbaan uh, en, en dit die boppunt van die trefferlyste in die FSA in top 10 in verskye anderlande gehaal. Die Likie is erkend dier de Grammy Hall of Fame, die Amerikaanse filminstituut en ander. Nou ja, daai um, tyd is hierdie die type uh, rockmusiek was uh, nie beskoreg vir ons as kinders nie. Dit was groot mens, my security. Je weet, het is uit die age restriction opgehaad. <laughs> Kom ons luister, hier is James Marais en hy gaan vir ons syng Jailhouse Rock. and the john began to swing you should have heard knocked that job bursting letters off and everybody let's roll everybody on old elva who would dance to do the jail o roll try a money planet and the saxophone the little john blowing on a slide trombone the drummer from leanna going crash boom bang the whole room such was a bird. have eaten a letter with your company come on For heaven's sake, the one's looking at a to make a break Boxy turns to shifty and he said, next, next I want to stick around, I want to give him a kicker and rock Everybody, let's rock Daar kan julle hoor, hoor hoe kom? Hulle sê, hy is die nommer 1 in Suid-Afrika Elvis nabootser Oké, okay, ons kom en hier is weer een wat uh, Monique pas haar soos een handskoon. Hierdie specifieke liekie. Die liekie is uh, wel even vroeger was hy uh, Mexikaanse volkslied en dit was uh, hoofdzakelijk uit die uh, Deelstaat weer ekroos Labamba is gedek deur talle kunstenaars veral deur Los Lobos wie se weergawe die uit titel van die enkelsmut van die uh, 1987 rolprint Labamba was. Ons luister na Monique Gesels se weergawe van die spesifieke liedjie. Hier kom Hier. Ja, thank you ma'am. Um, dit is Monika en sy het gesing Labamba. Bamba. Uh, een wat so lekker lekker by haar stem pas. Ok, nou ek weet, ons het in die verlede, of althans, tot die program nou net 2 ure lang was, was hierdie die middelpunt min of meer, ons is nou 5 minuten daar oor, uh, waar ons altyd funny spot gedoen het. Nou ek gaan vandag, gaan ook van die spot hier indruk, en ons gaan luister na Roberto, die ou wat uh, vir Jan Spies so lekker namaak, en die story wat hy ons gaan vertel is, hoe sy pa hulle geleer vry het, um, ja, <laughs> kom ons hoor, hoe die story afgeloop het, uh, Jan Spies, as uh, Roberto maak vir Jan Spies na, my pa en Sofie, sy pa het ons leer vry, hy kom my, Damesie, jy is nou wrichtig vir my lekker om hier te wees vanmorgen As ek daar As ek nou moet vir julle vertel wat ek vir my gekas het om nou hier te wees Kijk daar waar ek vanaf kom Let hulle nie vir jou sommers so na vier maanden parool vry nie, nee As jy sit, sit jy E.T staan alwee ons vir eternal time nou ek wil graag vir julle vandag een kort story vertellen wat met my gebeur het daar plaas saam met my oorle pa toe ek nou op hierdie moeilike stadium van my jongmansliewe was hy roep vir my na die stoep toe hy sê vir my Jan ek wil vir jou baie ernstige ding vraag ek sê vir my oorle pa wat plaas vir jou <lacht> Julle is skerp, hulle vang het gewoonlik nooit. <lacht> Hy sê vir my, Jan, kan jy vry? Ek sê, hoe myn pa nou? <lacht> Hy sê, Jan, moet nie vir jou stupid hou nie, jy weet precies wat ek van praat. Weet jy wat om met die vrou te maak as jy alleen samen met is? Ek sê vir my nie, kijk pa, ek was nou samen met die paar skapenbokje op die plaats. <lacht> maar alleen samen met die vrou nog nooit. Hy sê nou jou bek en sê daar, dat ek vir jou kan vertel en hy vat vir my daar van Adamse kant af so dier geschiedenis by wat ek raf, by die hele ek sit stokstief in hy hoek ek so geskop, ek weet nie wat om het myself aan te vangen maar ek kan nou vry nou loop laai my pa vir my af daar Pretoria by die groot vry plek ek denk hulle noem my takkies Daar geland, ek is rustig, ek sit daar in my kamer, plaaf en niemand nie, kom een pil van my gert, hy sê vir my hand, ons het nou vir jou blind uit gericht. Ek sê blind uit, wat is dit? Want daar waar ek vanaf kom, praat ons hier anders en ons gebruik het net vir selfverdedig. Hy kijk my so, hy sê nie mannen blind uit is wat ons op Afrikaanse blinde hoogte noem. <lacht> ek sê hoeno? Hy sê, ja, want as jy waar so bestig, weet jy nogie wat weg achter die buur. <lacht> Ek sê vir jy, ons laai die oudsor vir my op, ons vatong daar, na die meisjeskast. Ek sê, so, toen nou weg ons haar buiten laat, hulle moet uitkom. Maar ons staan so, en jy kom een in die gang af, man, maar hy bolla is vir jou kan nie haar oe knip. <lacht> Ek sê, nee, my oerlepaat die pa het geleer, jy vry toe <lacht> Als sy nie haar oog kan knippie, ek los haar net daar en ek kyk weer so ek sien, oh hier kom my maar kry aan dis geldmars Hoeveel <lacht> bij? <lacht> Pleks laat ek gevat het hoe kans gehad want toe ek weer so nie gang af kyk wat kom daar aan is e sons verduisterd <lacht> Dames en heren, daar is gang. Ek sê vir jou, maak, hy gang so eens klaps voor. Nu skuif sy so aan. Een eerdere keer as hy zo skuif aan, trip aan so een of twee luchtende gang. Ja. Maar ek sê vir jou, waar ek beginne bekommerd was, was toe sy soos die lovo sirre beginne afdrip En ek sê nie mechter, hierdie sirre drijf hier na my kant toe. En sy kom so recht voor myne groet gedril tot stil Sy sê, ja, ek is Sophie ons kamer uit Ik kijk zo uit naar mijn karretje en ik draai voor mij naar Sophie, maar jij kijkt niet van haar vinnig in, nee. Je gaat staan zo gelijk met jou voeten en schijt niet van haar zo van boven. 300 dots per iets. En als je nou onderkomt, dames en heren, dan doe je jouw calculations. En toe ek hy berekeningen zo so doen, ek drijf my zo, so, kyk hy kar, ek sê nie mag dat Hier die vrou in die kar, is die kompetie wil <lacht> Dames hier, ek vir jou Ek sê vir Gert, jy was jou bledie slim, hoe gaat ons daar inkry? <lacht> hy sê, jy moet nie waar jou inkry nie, as jy uitkry wat hy moet <lacht> En ons kam so en toe sy so sak om die dier op te maak Toen leek sy soos die vrystaat wat wil skrim toe hulle nog kon speel Aan sy sak en sy om omso Ek sê, ger breng jou kat Dames jure, ek begin va in te druk die kant. Maar as hy so kilogram sachte diele in En dan sal hy so drie kilogram by my kant uit Nou prop ek va hier, dan speel sy weer die kant Ons vorder absoluut niks. Ik zei niet, zo so kan het niet aangaan niet. Wat was die ouwe lezer van Zuid-Afrika? Indracht maak maar. Ik zei, kom, laat ons druk. Ons druk vaar van twee kanten en sy maak jy sy champagne-bartelse prop <lacht> en sy is in maar sy loep sy raële achter sien is die plek van my nie, nie en sy was ook voer in Rome nou was sy so my mooi square kat. ek sit saam met Gert en sy girlfriend vol nou dames en heren, nou ruij ons daar na die ene gebouwe staatsdrukkerheid Ek sê vir ons kom daar en ons ruis soe en ons kry ons een lekker vry plek Ek sê vir die pelle van my vaar wil, ek gaat my pluk toe Maar ek dryf vir my soe na my pluk toe Maar my moed sak soe my skoene laat hulle so oorloop Ik zei van jou is een groot stuk vleesdijf Je kijkt van hier af zo 180 graden je weet. En als ze net nader komen gaat ze zo 270 graden met jou voorbij Ik zei van mezelf Jan waar beginnen me? Je weet hier is bije plekken En als ik nog een hand op een verkeerde plek verklap ze van mijn bokveld Ek kyk haar so, ek sê, wacht, ek syf haar opdeel in hanteerbare blokke <lacht> Jy weet, hierdie is syf, hier is nou mensland, hier moet ek wegblik, daai type van ding To ek haar so beginne opdeel, to sê sy pa sê, hierdie man, weet wat om met sy handen te doen sy greep vir my voor die baars en sy trek vir my so nader en sy plak hy groet mand so oor my gezicht Damesse heren, ek weet nie, jy vir jou ooit dit ruim probeer sko maak het met jou na hy sy plak hom so en sy is baie oulik, sy hak hy lipie aan jou linkeroor vast en sleep sy so om met die lip na die rechter oor toe en waarachtig as jy die kasse treed, hak sy hom daar op vast As jy nou so alweets ben oom jou kopse. As taartse na die kompresse so. Maar moet nie niks blaas nie, nie se sy syf, let jou achterkop so in duik Ek sê vir jou, jy maak sy dieker, sy duiker sy blaas soek om te equalise en vat sy vir jou weet Ek sê vir ek voel hoe waar het hy van boag blauwer aan blauwer en daar, daar nie ver te sien ek my oorlipaweif en die Ik zeg mezelf niet aan hier vrek jij niet vanaf als een spulvet iemand te plaan maakt Maar ik ontmoet mij ook maar het vertel, zij rollen we haar zo op en ze zullen in z'n kelaaf vijf en hey, houden lang Toen ik besef wat ik zal hou Dames hieren maak druk vaak zo weg, maar ze geen kanten doen pijn en toe ka los, toe kom hy gol terug ek gee so pad, maar ek druk ek sê, hierdie gaat my redding be sê hy, u wanneer die los schiet en dus sê so los schiet toe hou ek as, so ek sê van Sophie jou pa, het vrachtig vir jou geleer vry maar het vergeet om jou ening te leer hy vryt die man eerste aand op hy het die duks oor vir maare aand <lacht> dankie nie <lacht> Goeie advies daar van een man met ondervinding. Jep, uh, los daarom soe bykie oor vanmorgen aand. Oké, okay. ons stap aan. En wie het ons nou? Uh, ja, wie het hierdie geskryf? George Jackson. Old Time Rock'n Roll. Liekie geskryf dier George Jackson en Thomas E. Jones uh, met uh, ongekrediteerde lyrieke deur Bob Sigge. Uh, uh, ek dink hy het iets te doen gehad met wat is hy vrou Vicky Leandros, Bob Seeger, uh, dit, dit lijf my vaag weg, die klokkie dat hy iets met haar te doen gehad. Dit is door Seeger opgeneem vir sy tiende studio album Stranger in Town, dit is ook die enkelsnit van 1999 1979 uh, 79, vrygestel, dit is uh, sentimentele terugblik op die muziek met die oorspronklike uh, oorspronkelijke roll era en uh, word dikwels dier Segerse ginslinge uh, uh, Likie as sy ginsling Likie beskou die Likie het uh, herniede gewuldheid verwerf nadat dit in 1973 rolprent uh, risky business verskyn het maar nou hier verwek hy nou weer een bykie uh, extra gewuldheid nou dat hy dier uh, Monika, Monique Monique Seles gesing word. Ons gaan hom nou luister. Haar weergawe en hier kom my no. voor ons gerak en rol, uh, ja, dit is nou een ding wat ek nie so goed, je weet, as ek plaat hoor, dan hoor ek ees, wat is die trant? As hy vir my sê, 1, 2, 3, 1, 2, 3, dan weet ek, nou kan ek inval. <laughs> so ja, vals kan ek doen, maar hier, uh, hierdie ander goeders, wat uh, toestep, ek weet nie eens wat is toestep, en al hierdie ander goed, tango's, en uh, jive, en je yep, Uh, ek kan wals, dis al wat ek kan doen um, sorry, last wals the Tennessee wals, dit is nou vir my, geskryf en gespeel ok, ons kyk waar trek ons nou ons gaan nou luister na, uh, dit lyk my hier is weer een wat die twee van hulle saam doen, uh, James en Monique, uh, die liekie is Nou, wat het ek nou met hom uh, aangevang? My wereld, kom ek uh, net weer hier so. Kui. Okay. Jo. Nee, nee, nee. Sorry man. Eh. Uh, uh. Ah, sy, uiteindelik. Ok, nee, dit is ook nie. <laughs> maar in elk geval, die liekie wat hulle nou vir ons gaan soen, is a crazy little thing called love. Is a wat dier die Britse rockgroep Queen geskryf is door Freddie Mercury homself in 1979 is die snit ingesluid op die 1980 album The Game en verskyn ook op die groepse samenstellings album Greatest Heads of 1981 die liek in 1979 nummer 2, op die Britse enkelsnit luister behal en uh, die groep sy eerste nummer 1 enkelsnit op die billboard had 100, nou om daar een nummer 1 liekie te kry, op hy billboard had 100, dit vat om gedoemd te word, hoor in die VSA 1980 het hulle daar eerste plek gevat, dit is vir Queen nou ok, ons gaan nou luister na James en unique se weergawe van crazy little thing called love I, I, I, i must get around the world i ain't ready to raise a reason called love a thing cold love It cries In a all night It swings It dies It shakes so low Like a jellyfish She kinda like it Crazy little thing Called love There goes my baby She knows I'm rock and roll she driving me crazy She gives me hot cold fever Leave me in a cuckoo Oh, yeah, shake it, baby. Gotta be cool, relax, get hip, get all my track, take a back seat, keep trying, take a long ride on my motorbike, till I'm ready, raise a little thing called love. Here we go just from the waist up <laughs> Oh yeah Shake it baby shake it gotta be cool relax I get hip I get all my train take the back seat and you try I take a long ride on my motor bike go red Ra a little thing called love. Hold oh, up, I just can't handle it the same Hold oh, up, I must get around the world, I hate ready Raise a little thing called love, raise a little thing called love Raise a little thing called love, raise a little thing called love Raise a little Crazy little thing called love, crazy little thing called love, crazy little thing called love. Yeah, describe, crazy little thing called love, ja, dit is hoe mense het kan beskryf, ne? is een crazy ding die, maar ek so sê, hy buig jou brains, as jy ees betrokken raak. Die Kupiro, sy pilkies, uh, maak soms baie seer. Oké, okay, um, wat het ons nou? Ja, hier is weer een wat net door James gesing word en dit is natuurlijk een Elvis special. Dit is Suspicious Minds. Die liekie is uit 1968 wat geskryf vir die eerste keer opgeneem door die Amerikaanse skryver Mark James. Hy is een liekie skryver, Mark James. Na dat hierdie opname commercieel mislik het, is het door Elvis Presley samen met die vervaardiger Chips Women opgeneemd nou ja, dit, dan was hy sêke maar uh, Elvis' weergave het nummer 1 bereik. Jy sê, daar het 1 ouw om gesing en het was een absolute mislukking. Hier kom Elvis, hy sing het. Ek wil, jy hey, weet as my ou oudshoos Elvis het, geef hom Hansie slim of geef hom ver in die wereld kitty. en dan sê, dit gaan ook op na nummer 1 toe. Nou Presley's weergave uh, op nummer 1 Uh, op die Amerikaanse billboard top 200 dit is die een wat ek nou net gesê het is moeilik om wacht, in die eerste 40 plekke te kom hier kom hy nommer 1 met Species Minds uh, een van die ander ou nie is op die kaart te kon kry nie OK ons gaan luister na uh Suid-Afrika Elvis Presley en eh uh, hy gaan voor ons doen Species Minds ek kom hy Good morning Al wat die mens kan sê is, wauw, wauw, wauw, luister Suid-Afrika, se James Marais, se Elvis Presley, en jyp, uh, jy weet, ek het net nou gesê, ek gaan die hele program met net twee mense doen, en dit is Monique en James, en uh, noem my enige ander kunstenaar, behalwe nou Nana Muscoorie en, uh, uh, ja, <laughs> wat ek een hele program van kan maak, en nie moeg word afhoor nie. Die twee is so, so veelzijdig, dat, man, dit is net een plesier, dit is net vir my lekker. En soos ek sê, as hulle ooit in Kimberlie kom, ek gaan beslis die program, of die vertoning, bywoon. As a, ek okay. kyk, Kom, ons gaan nou, wat gaan ons nou luister? Do that for me one more time. Tiki, uh, dit is een liekie wat uh, die Amerikaanse popdieel, Captain in the Tenniel, uh, dier hulle uitgevoer. Het was, is sien, dat ons nou nog een ander groep, wat ook geverteenwoordig word vandag, Kap Captain in the Tenniel. Uh, dit was hulle dertiende treffer, op die treffersluiste in die Verenigde Staten. Jy sien, ja, anders staat ook, <laughs> Verenigde Staten 1 hylle nommer 2 uh, uh, nommer 1 treffer op die ja sêrn 1 na die ander ne uh, hierdie James en Monique, hylle is heel tyd top of the billboard, wat 100 uh, die Likkie was ingesluid op die dieuwse 1979 studio album Make Your Move, Make Your Move ek sê, Make Your Move en is die geskryf dier Tony Tennille, dit uh, bevat een lirikon, een lirikon, solo, dier die saxofonist Tom Scott. Die deel het ook die uitweergauwe van die liekie in Spaans opgeneem, vertel as Azame, Jone, Ves, Ma. Okay. Jy sien, ek kan Spaans praat, en jylle het nie eens geweet nie. Daar het ek so pas, maar ek weet nie wat ek gesê het nie, maar ek het. Ok, ons gaan nou luister Nou, do that to me One more time Captain and Waar is hy nou? O, hier is hy Kips Never enough Rhythm and ene wat soos a glove uh, Monique sy stem pas, sy het nogal julle klompie daarvan wat sy so natuurlijk net soos die oorspronkelijke kan doen um, ja, ek sien ek het hier uh, boodskap ontvang a voicemail, kom ons luister, ek hoop nie as uitvreet boodskap nie, wat sê, maar kom ons luister waar oor gaan het die so uh, hy... hey Ludwig, um, dis Monique wat praat Uh, baie dankie vir die moeite wat jy gedoen het vir die uh, uitsaai van middag vir so baie van ons liekie soms wat direct oprecht en uh, ons luister so in die kantoor terwijl ons werk. Ek wil net vir jou laat weet, uh, die uitspraak van my van is Kessels. Uh, ek word jy spreek het gesels uit, maar dit is eintlik Kessels. Ek weet, uh, daar is heel wat mense daar weet wat nogal sukkel met die uitspraak van my naam en ook die spelling daarvan. Uh, dit uh, um, <laughs> so, is eindelijk van Schotse abkomst, die fan met 2 S en 2 L so daar die baie mense uh, in Zuid-Afrika wat my fan het nie maar ja, dit word kessels uitgespreek maar uh, doch ek laat weet uh, sommer vir jou maar uh, weer eens baie dankie vir jou moeite ons waardere direct al baie, en ons luister myna, gaan sy, dit was uit die mond van die perd per, hoor jy die waarheid en, <laughs> so is enige, nou weer jylle is uit Afrika jylle moet dit recht uitspreek, mense dit is a dubbel s, dubbel l, ne, ja, is c-a-s-s-i-l-l-s -E en dit is kessels uh, wat het ek gesê, kessels ok, ja, ek champions maak ook vaukies man Jo gee man a gap <laughs> ek hoop jy geniet wat jy luister en jy sê jy sit daar in die kantoor en werk nou wat se werk het a musician, als wat jy doen is net pret, so ek kan nie sien dat jy sit en werk daar nie in elk geval, uh, groente vir James ook en uh, ek, soos ek sê, ek hoop jy geniet die rest van die program ook ok, nou is ons weer by Monique Cassells en James Marais ok Maar, en, die leekie wat hulle vir ons bring is Jackson nou dit is dier die Kingston trio, jy sien hoe weit gaan ons nou, ons was nou al oh, by soveel groepen gewees ons kom nou by die Kingston hulle is die groep wat uh, Hang Down Your Head, Tom Dooley, ook sing Jackson is a leekie wat in 1963 dier Billy Ed Wheeler en Jerry Lieber geskryf is. Dit is uh, 1963 opgeneem dier die Kingston trio Wheeler and Flat and Scrungs. Jo, as uh, so klomp oons wat dan daaie leekie geskryf het, uh, dit het sy as uh, <coughs> mees noemenswaardige ons bereik met twee 1967 vrystellings uh, country treffer uh, dier Johnny Cash. Ja, ek weet, hy het ook gesing. En June Carter, wat uh, nummer 2 op die billboard country singles charts uh, bereik het, jy uh, sien daar, gaat hulle nou weet, hy val heel te mal uit die bus uit. Hy is nou op nummer 2, uh, maar dit is vir die country singles. Maar in elk geval, die, al die ander het eerste gekom. Uh, Johnny Cash, daar uh, is te verere met die tweede plek, uh, wat nummer 2 op die billboard okay, uh, bereik en uh, poptreffer dier Nancy Sinatra en uh, uh, Lee Hyselwood wat nummer 14 op die billboard had wanted it. en dan noem hulle dit, nummer 14 <laughs> en dan nummer 39 op Easy Listening bereik het. Ons gaan nou luister na ons twee kunstenaars vandag en hulle gaan vir ons Jackson doen. Julle sal die Likie herken zodra die eerste drie note gespeel het. Hier kom James Marais en Monique Gesells met daar die specifieke Likie Jackson. We got married in a fever Harder than a pepper's brow been talking about Jackson ever since the fire went out. I'm going to Jackson, going to mess around. Yeah, I'm going to Jackson, a Jackson Town. Welcome Snowball Jackson See if I can When I breathe into that city People gonna stoop and bow All them women gonna make me He's the one that don't know how I'm gonna to Jackson Gonna lose my toe Yeah, I'm going to Jackson Goodbye, that's all she wrote But they laugh at you in Jackson I'll dancing on a pony cake They'll lead you around town like a call And how with your tail tucked between your legs Yeah, I'm going to Jackson You big in my Jackson, and that's a fact Yeah, we going Jackson And never come back Let's see hands, everybody We got married in a fever Hotter than a pepper's sprout We've been talking about Jackson Ever since the fire went out I'm Jackson And to Jackson en dit is Johnny Cash sir die wat hy ook sing en uh, ja, James en Monique het dit vir ons gebring Nou ja hier die volgende ene ek sou sê as Monique ooit een signature song wil uitkies, sal sy hierdie ene doen. Man, uh, ek, ek, ek het slechte niets vir Sheer. Hierdie ene word beter gedoen door Monique self, as wat Sheer omself kan doen. Ons praat van The Shoop Shoop Song, of wat is sy ander naam, It's Ines Kies. Uh, is een likkie geskryving gecomponeer door Rudy klaak dink of hy Afrikaans kan wees, roedie tlaag, dink so, uh, dit is, die eerste keer in 1963, as hy enkels net vrygestel, of, nee, nie vrygestel nie, daar het Anton Goos in my altyd recht geheld, as ek sê vrystel, dan sê nie nie nie nie, Likie was nog nooit gevangen en geneem nie, jy reik om uit, ok, of het om opgeneem, of, ja, ok, uh, dit is, Uh, uitgereik door Mary Clayton, maar dit het nie die trefferslijste behal nie. Die Likie het in later jare het treffer toe dit door Betty Everett opgeneem is en uh, 1964 nummer 1 op die cashbox tijdskrif se R&B trefferslijste uh, daarmee gehaal. Die Likie was in de kaardes daarna door doceine kunstenaars en groep recht oor die wereld opgeneem en was wa, wa, het weer eens internationale treffer geword to share, dit in 1990 gedek het. Die Likkie word gesing vanuit die oogpunt van een vrou wat probeer om 'n jong meisie te mentor, om ware liefde te deentificeer. Sy dring nadrukkelijk daarop aan, dit is in sy soen, het is een Uh, sy raak gefrustreerd met die meisie wat voorstel dat ander dinge, soos sy gedrag en sy omhelsing dat tekens is, waarna sy soek. Die uh, vrou skel die meisie uit, omdat sy nie na haar luister nie, en dring daarop aan, dat die, die een seker teken van ware liefde in die geliefde sy soene gesien kan word. Nou ja, daar leer ek ook nou iets vandag. Kan jylle Uh, kom ons boor hoekom of wat hier gebeur uh, share, nou hierdie keer gaan ek na die woorde luister, ek luister altyd net na die liekie, maar na al die beskrywing wat hier aangaan uh, sal ek sê, die woorde is net so belangrijk 1, 2, 3 de shoop shoop song en luister net hoe uh, Monique se weergave van die liekie en dan uh, as jylle kan maak een comment daarna, ek wil hoor wat jylle te sê het, hier kom hy, oh, het ek vir jou hello gesê, Louisa, Louisa Jansmeier, daar in Kroonstad, een gereelde luisteraar, wat elke week ingeskakel is, sorry man, jy sê, jy is al van die begin af ingeskakel, en ek weet jy het al lang al aangekondig dat jy hier is, uh, maar jy, ek kyk so rond, en ek doen so baie hier achter die uh, skerms vandag, dat uh, ek... Vergeet klein dingetjes, of uh, ja, uh, je weet ek, uh, sien een ding, dan denk ek ook, ek moet gauw hierop reageer, en dan sien ek een ander ding, en dan, dan vergeet ek van die eerste ene, en ek doen die tweede ene, en, och, so gaan het, ne, joh, mense, denk om uit te saai, is sommer, uh, speelikies, ah, uh, ah, uh, weer, Monique, en hier so is, uh, jy sien, amper vergeet ek nou weer om die plaat te speel, Shoop Shoop Song, of It's Any Excuse, shoop, shoop, song. It's any excuse. Um, ja, jy moet nou nie denk, ek skip vir James af nie. Uh, net my, my sources, ek het uh, op uh, YouTube gegaan, en ek het left, right, and center, het ek liedjes getrek, as ek sien die naam James kom op, of die, uh, uh, uh, Monique, dan het ek uh, dit afgehaal, en soan, en in volgorde is dit min of meer, wat ek nou al Uh, gespeel het, wat ek krij, so heel wat meer lekkies, dier Monique, as vir haar James is, so ek skeep om nie af nie, dis net, hy is minder beskikbaar gewees, ok, right, um, ja, hierdie ene, ek dink is een redelike niewe ene, uh, ek dink, uh, Billy Joel, jyp, dis sy lekkie, River of Dreams, en ek dink hy is meer onlangs, hy is nie daar van die 60's, 70's nie, uh, ek dink, ja, hier sê hulle, hy, hy kom uit 10 Augustus 1993, uh, die 12e studio album, die Amerikaanse sangerlikjeskryver Billy Joel, vrygestel op 10 Augustus, en het een meer ernstige toon gehad, as die Joelse vorige albums, uh, het haar uh, uh, handel, of wat gehandel het oor, kwesties soos vertrouwe en langderige liefde, daar was geruchte dat die thema's van die vertrouwe en verraad, eh, vooral eh, sekere lirieke van die eh, liekies uh, A Minor Variation in The Great Wall of China, voortspreid uit Joelse rechtsgeskille met sy voormalige bestuurder en ex-swaar Frank Weber. Uh, want, uh, wat uh, na bewering miljoene dollars van Jules uh, ja, verduister het en uh, twee rekenkundige praktijke uh, gebruik het om dit uh, toe te smeer. Nou dit was Jules' vierde laatste album wat nummer 1 op die bolbord 200 ranglijs gehaal het en uh, positie wat die uh, vir 3 vir het achter die volgende weke bekleed. Nou, jy weet, dit is, uh, ja, daar is soveel bedrog met antieme, uh, uitbetalings en dinge in die muziekbedrijf. Ek weet van een hele klomp mense, uh, wat, wat selfs totaal moes opgeën, as gevolg, ek weet hier sy ouwe oh, kind nou nie sy naam nie, maar ook baie bekend die wat sy studio toe later sommer net gaan staan en afbrand het, want iemand anders het sy tantieme uh, uh, betalings gekleim en het het nooit by hom uitgekom nie en ja, so daar is baie dinge wat aangaan die muziek is nie uh, a piece of pie nie daar gaan dinge aan en dit is uh, oop vir onaangename dinge, uh, alhoewel, die meest draf van mis, kan net plesier wees. Kom ons luister nou na, uh, Monique, en die liekie, wat ek nou net al vir julle voorgestel het, is um, A River of Dreams, van Billy Joel. Lekker luister, kom heen. mooi, so mooi. Uh, Monique wat daar vir ons gesing het, The River of Dreams, ek weet, Billy Joelse weergawe is ook baie, baie mooi. is een van my ginslingplate of van my meer moderne pla, ginslingplate. Al praat hulle hier van 1993, dit is vir my modern. Uh, ek is gewoond aan uh, 50's, middel 50's, tot so middel 70's. Dit is my genre is die, dit is my area, waarin ek gemakkelijk voel. Uh, ja, ok, ek kyk nou specifiek hier so, ek het een van James hier so gekry, ek ek, ek ek sit hom op vir volgende. Hierdie ene is weer Monique en sy doen vir ons Freddie Mercury, sy likkie. Uh, o, oh, ja nie, ja dit is hy wat The Great Pretender, kom ons oor, laat hom sing, of laat sy hom sing, hy gaan hom nie sing, maar kom ons kyk net eers hier so, uh, so oomlik, dit is een gewulde liekie, wat dier die platters, ja, maar ek, ek, ek dink, uh, wat is hierdie ou, wat ek gesê het, Freddie Mercury het omseker geskryf, eh, uh, Uh, dit is die platters opgeneem met Tony Williamson as die hoofdsanger en, en dit was in november 1955 as een enkelsnit vrygestel. Nou jy sien de, ja, die era se plate was maar was maar, uh, en uh, nog steeds immer groen soos hulle sê. Die woorde en muziek is geskryf dier Buck Graham. O, die Pletters is een bestuurder en vervaardiger wat succesvolle liekie skryver was voordat hy die nou, a, vervaardiging in bestuur oorgeschakeld het. Die liekie het nummer 1 op die bulwoordse top 100 en nummer 5 op die Britse treffersluiste uh, uh, bereik. Ok. Um, ons gaan luister na Monique se weergave The Great pretende baie mooi gesing, die specifieke ene, en weer asekere liekies, wat die mense talent, wat die uh, so duidelik na vore bring, en hier kon mens gesien, uh, Monique het gebloom, in hierdie specifieke liekie, uh, soos ook met uh, Shoop Shoop Song, en uh, hele paar ander, wat spesie, maar, as jylle gedink het, Elvis kan nie blom nie, hier, is uh, um, James wat nou vir ons gaan sing en die Likie is natuurlijk die een wat ons al my own so baie van hou uh, en so baie gefeer het natuurlijk 40 days en ons luister na James Marais sy weergave, hier kom hy oeps I'm gonna, I'm gonna give you 40 days get back. I'm going to call a gypsy woman on the telephone. I want to tell the whole wide shooter. That will be the very thing I do. I want to see you be back for me for days. Yes, 40 days, 40 days. Back home in forty days Forty days I want to tell my whole wife voodoo That will be the very name I do, do. I want to see that you'll be back home in forty days well, I was talking to the judge and cried That ended this morning But When the sheriff came along And took me without any warning He said I'm sending the judge I'm to get you That will be the very thing back home in 40 days, yes, 40 days, 40 days, 40 days, 40 days, 40 days. I wanna see that you be back home To private early this morning When a sheriff came along And took me without any warning He said I'm still the I get you that will be the very thing But oh hey I wanna see that you'll be back Holdin' 40 days Yes, 40 days 40 days Fiat da da Fiat da I wanna see that you'll be back Holdin' 50 days How wanna see altyd 'n groot fees gewees met die 40 days daar en die weermacht, vooral as jy op die grens is en as nog net 40 dae klink soos een leeftijd, maar as jy in die armie is, vooral as jy jou basis gedoen het, en jy is klaar met jou basis en dit is nog net 40 dae dan het hier die 40 day feestviering, was a groot groot geleentheid geweest in die weermacht ok um, Monique Sy speel, sy Dolly Parton. En 9 uh, uh, to 5 is liekie geskryf en opgeneem dier die Amerikaanse vermakelijkheidskunstenaar. Jo, is als een woord rijn he, vermakelijkheidskunstenaar, kunstenares, moet ek eindelijk sê. Uh, Dolly Parton, vir die 1980 komediefilm, of rolpren 95. 9 to 5. Benevens die verskyning op die filmse klankbaan, was die liekie die middelpunt van die openingssnit van Parten album 9 to 5 en Odd Jobs wat uh, laat in 1980 vrygestel is, nie uh, uitgeryk is mense. OK, ons luister na 9 to 5 soos gesing deur Monique Gesels. I stumble to the kitchen Pour myself a cup of ambition And yawn and stretch And try to come to life I Jump in the shower And the blood starts muffling Out on the street The trampoline starts jumping For like me On the dark from 9 to 5 Working 9 to 5 What a way to make a living Barely getting by It's all taken and no given They just use your 95, door Monique, en dit is het plaat van uh, Dolly Parton, wat uh, sy daar gesing het. Oké, okay, hier is nou weer uh, James en uh, Monique wat saamsing, uh, ons hoor, ek dink is CCR is het, Who Stop the Rain, geskryf door John Fogarty, en oorspronkelijk opgeneem door Creedence, The Water Revival, vir hulle 1970 album, Cosmo Factory, gesteen door, of gerugstreen soos hulle dit noem, door Traveling Band, wat ook een gewulde liekie was daar die jare, uh, was dit vir drie dubbelsijdige enkelsnitte van daar die album, wat die top vijf op die boelbord hot, uh, pop singles trefversluis gehaal het en uh, die eerste van twee, wat die nummer twee plekke op die Amerikaanse trefversluiste gehad het, saam met A Looking Out My Back Door, and uh, As Long As I Can See The Light. In 2004 het Rolling Stones dit as nummer 188, dit is nou die thuisskrif, Rolling Stone, uh, op nummer 188 van hulle 500 greatest song of all time geplaas. Ok, ons gaan luister na James N. Uh, Monique and the Likie is Who will stop the rain? Credence, live or a revival? al die reen stop, dit gaan die boere baie kwaad maak as uh, iemand dit doen uh, dit is al twee James en Monique wat daar saam gesing het vir daar die liekie um, ja uh, ek dink die groep wat Kietalman gesing het was uh, Braid hulle doen ons Yves ook Maar in elkval, uh, is een liedje geskryf door David Guides en oorspronkelijk opgeneem door die oog sê hulle, rockgroep Bred Dit het die eerste keer verskyn op Bred's 1972 album Guitar Man Dit is een mengsel van die klanken van zachte rock en sluitend strikinstrumenten en akoestische gitaar en die bijvoeging van die wah-wah Hulle ken die wawwaw so op die elektrische gitare is. Nou dit uh, is gespeeld dier Larry Knitschel. Knitschel, wat? Maar in elk geval uh, in die Verenigde Staten bereik hulle derde, derde nummer 1 treffer op die makkelijke luister. Easy listening treffers. Uh, en uh, kom ons luister na Gita Man says recession deer Monique Cassells Cross the crowd place a loud baby a sticky time man Who's gonna steal the show you know baby it's sticky time man can make you love, He can make you cry He will bring you down and you get your high Something keeps Him going, my and my a day To find another place to play Tonight he treats you right, baby, it's the guitar man Who's on the radio, you don't listen to the guitar man And he comes to town and you see his face And you think you might like to take his place Something keeps him drifting, my away, searching for the songs to play, then you listen to the music and you like to sing along, you want to get the meaning out of each and every song, and you find yourself a message and some words to call your own, and take them all. get your high, you will bring you down and you make you cry, something keeps you moving but no one seems to know what it is that makes him go, then the lights begin to flicker and the sound is getting The voice begins to fall around crowds are getting thin but he never seems to notice he's just got to find another place to play Fade away I say, uh, you wait het wait myself de mekaar hierzo Uh, ek hou aan met gesels of is het kessels uh, maar ek sal weer moet na die type gaan luister wanneer die program voorbij is dat ek zekerheid <laughs> kan kry oor die heen um, ok, nou, James Marais en uh, ons het tot vir Tom Jones so, vandag luister, Green Green Grass of Home long time old, old looks the same As I step down from the train Out there to meet me Is my mama and papa a green, green grass of all Yes, they all come to meet me On switching, smiling sweetly It's good to touch a green, green grass of all peaceful standing though the plain peace cracks and dry and there's that old tree that I used to play on down the lane my walk with my sweet Mary hair of gold and looks like cherries good to touch The green, green grass of old And I wake and look around At four grey walls that surround And I realize Yes, I was only dreaming all oh, there's a God A day break again, I'll touch, A green green grass, Of all, Green green grass of home, James, Maré, wat dit vir ons gesing het, Right, ons staan nader eindese kant toe, En ek het nog heel wat om te speel, So ek gaan nie meer pedigrees uit, Uit lees nie, Ek gaan, so man net sê, Die volgende likkie, Is, Van Patsy Van Patsy Klein, Uh, wat ons nou gaan verteenwoordig en natuurlijk is het um, Crazy uh, van Monique hier gaan, gaan hier sings so. hem Crazy I'm crazy for feeling so lonely I'm crazy crazy for feeling so blue I need you you love me as long song. So mooi, so mooi, en ja, ek het nou so vannig een telling gedoen hier so, van hoeveel verskillende um, uh, uh, kunstenaars vanmiddag hier opgetreed, en ek kom by 23, daar is ander wat uh, mens nou nie kan sien wie word gerepresent, dier die spesifiek maar die wat name by het is 23 name, verskillende name, wat dier twee mense gedek was vanmiddag hierso is nou by voorbeeld uh, Neil Diamond jy, yep, en hulle gaan sing I'm Believe, en uh, dit is sommer die mankies ook, Neil Diamond en die mankies want hulle al 2 het mozaaliekie gesing, hy, kom en Your love was only doing fairytales and for someone else but not for me Love was out to get me That's the way it seems Disappointment under all my dreams Then I saw her face Now I'm a believer In not a trace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 What's the use in trying? All you get is pain. When I need a sunshine, I got rain. when I saw her face. No, I'm a believer. Yeah, not a trace. what out of my mind? I mean, look. Zang te get me That's the way it seems Disappointment Under all my dreams Here we go And it's all her face Now I'm a believer a... I'm a believer Gesing dier Wel, dit is Neil Diamondse Het eindelik jy liekie geskryf ook En die mankies het om gesing ook Maar alweer yeah. ja Ok, uh, Monique is volgende en sy doen Jennifer Rush en ek dink Celine Dion het ook hierheen gesyng The Power of Love The whispers in the morning Of lovers sleeping time Are rolling by like thunder now as i look in your eyes i hold on to your body I'm far away But never wander van die liefde is prominent uh, ja het is uh, uh, dan soos ek sê Jennifer Rush en Celine Dion het ook een weergave en dat is eindelijk een wat hulle saam sing dan moet mens nou mooi luister om te hoor wie sing wanneer en om te differentieer tussen die twee stemme um, het ek uitgewerkt dat eindelijk het uh, Celine dan een sterker stem as wat Jennifer Rush gehad het, uh, as jy hulle so saam oor sing, dan uh, is het makkelik om te ontleed, en uh, dit is my afleiding gewees, na ek die plaat geluister het. Ok, James is volgende op die draaitafel, uh, daar is nog drie liedjes oor, so ek gaan oor die tyd, maar uh, ek wil gau hulle allemaal speel, en uh, wel, ek sal so die sterkie sal ek afsny van elk James is nou met Bobby Darin And dit is a Dream Lover Every night I hope and pray a Dream Lover will come my way A girl to hold in my arms I know the magic of the charms because I want a girl go wat vir ons gesing het Dream Love van Bobby Dern um, ja, ek wil net noem dat na my afsluiten nie so so om 6 hierse kant dan val Rudolf in op Ramcat Radio met sy um, opspoed program en soos ek he, altyd een lekker program om te luister altyd baie baie gesels daar so uh, uh, voice notes en Uh, versoeken en uh, boodskappen, alles word uh, ween en weer gestuur op hy program en jylle kan nou al gaan kyk daar op ons voorblad is daar uh, boodskap aan die atelier en uh, jy gaan soek nie daar so daar so sal jylle vir Rudolf sy naam kry en dan kan jylle so lang jou versoek of jou boodskap daar los vir iemand anders Rudolf is nou weer gezond Laas week kon hy nie uit sy nie, hy was nie wel nie, maar hy is nou weer gezond, so jylle kan lekker luister. Uh, hy begin gewoonlik so sê en dan gaan hy aan tot, uh, uh, wel, hang af hoe lang jylle onbezig hou, uh, normaalweg uh, voorbij 9 uur, maar uh, kom ons kyk, wat doen jylle vanavond. Um, dan is op, uh, ja, uh, eindelijk op, eh, uh, eendrag, dink ek sies hier, kom die lijn aan die woord, sy het altyd aards en kunste en eh, uh, altyd een gas wat sy mee gesels en sy gesels baie interessante dinge met die persoon, ek weet nie of sy vanavond op is nie, ek dink sy is en uh, dit is haar slot is om sies hier en dan om sewe hier is het Christou DJ Doep wat eh, uh, inval met sy boere muziek en die boere muziek program wat hy doen van 7 tot 8 uur, word morgen, marag tussen, wel van 12 uur af word dit herhaal so wees seker om daar ook hy sê altyd dit is lekker voet jeek uh, kan nie stil sê muziek, boere muziek, wat hy vir jou dan bring ok, ek uh, het nog twee liekies hier en al 2 is dier Monique, die eerste ene, Alana Miles is een tribuut vir haar. Obviously, sal het wees Black Velvet. met wel wat van Alana Miles. Um, uh, Rudolf Rudolf uh, Stein, hier van Kimberley, hy, hy doen rage, of ja, rage uh, events doen hy, en ek hoop hy het noodgevat vandag van hierdie groepie wat ons na geluister het en dat hulle dat hy een plan sal maak en uh, uh, events skep waar ons hulle kan laat optreed, al is het daar, by die groot gat, eh, of miskien moet het met Mike praat, Mike, uh, Williams, daar van die groot gat, uh, laat ons daar by sy kroeg, uh, vertoering kan hou, uh, ek sal by hulle hoor, wat is die, uh, procedures en, uh, benodigdhede, om, so een event, hier so te stage, en, eh, uh, dan sal ek verseker bijwoon. Oké, okay. ons gaan uitspeel met die uh, gerechtelike broers, Ratchers Brothers, en dit is uh, natuurlijk Unchained Melody, wat Monique vir ons gaan sing uh, as uh, die laatste event van hierdie program vandag. Ek hoop julle het geniet wat julle gehoor het, en um, laat weet maar, uh, gee julle terugvoer Positieve terugvoer, natuurlik, daar uh, is nie plek vir negatief hier, so nie, uh, positieve terugvoer, en jylle kan het sommer daar direct na my inbox. Uh, so, jylle moet die rest van die naweek geniet, jylle is nou in die naweek lym gebring, dier hierdie muziek, en dit was die doel van hierdie program. Sondagmiddag het ons nou weer een ander program, dat jylle die naweek kan afskut, en recht maak vir die week wat voorlee. So, Geniet wat jylle doen, doen met jylle geniet, ek sê bye for now, en baie dankie uh, Monique en uh, uh, James, dat jylle ons so vermaak het vandag. Bye.